Їй ані гроші на дорогу не дали, ані добрим словом не провели. Тож мовчки спакувала рюкзак, напхавши в нього всього теплого, шкарпеток, рейтузів, светрів, зашила в підкладку пальта двісті крабовинців на перший раз, перехрестила. «Мамо, що за дореволюційні прожитки?» – сахнулася Настя і довго стояла коловоріт, доки могла бачити благеньку дочину постать, що віддалялася від рідного порога, а ще більше – від материнського серця. Настя спершу писала. Її листи нагадували бадьоренькі з'їздівські рапорти. «Первиконуємо, живемо дружною інтернаціональною сім'єю». «Партія сказала, надо!» – «Камсомол, отвєтіт, єсть!» «Романтика» і таке інше. Санці у пам'яті спливли слова пісні, на які вона купилася свого часу. «У майбутнє променисте з комсомольською потівкою рушай». Вона рушила, і ось воно, все її майбутнє променисте. Хата і хлів, 60 соток городу, корови, кури, свині. Без чоловіка, без родини, була єдина дитина – і та звабилася романтикою. Мой адрес – ні дома, ні вулиця, мой адрес – Савєцький Союз. А вдома нема кому ні в колгоспі робити, ні будинки будувати, ні дітей народжувати. Коли Настя перестала озиватися листами, материне серце відчуло щось недобре. А як геть урвався терпець щодня визирати поштарку з надією на втішну звістку, попросила сусідку доглянути за господарством і полетіла в той Нижньовартовськ. Знайшла дочку за адресою на давньому конверті. Вулиця, викладені в ряд, немов підшнорочок, круглі як бочки-вагончики. В одному з них і побачила Настю, яка саме годувала груддю дитинча, Десь так місяців п'яти. «Батько хоч є?» – тільки й спитала молода баба. І не діждалась відповіді. Ясне діло. Раз живуть повним інтернаціоналом, сама звідала того сімейного щастя. Додому Настя вертатися не захотіла. «Що там забила в твоє глухой дирі?» Санька повезла додому надірване серце. У дорозі в голові безперестанку вертілися, крутилися, перекидалися, повторювалися слова. Ні, повторі мою долю. Назва книжки, прізвище автора Сенька забула, що її вона прочитала недавно, узявши в сільській бібліотеці, куди записалася, аби самотніми, знудженими вечорами не звихнутися від з ворохоблених думок, які чим раз дощі її обсідали і дозволяли, мов, спасівські мухи, завжди неодмінно заводячи її на сумне. «Не повтори мою долю, не повтори мою долю, не повтори». «Хто? Яка вища сила? Чия надмогутня воля спроможні виконати непросте і таке зрозуміле застереження?» Скільки років ще до прочитаної книжки Санька виношувала в собі суть цієї думки, нехай ще не сформовано словесно, але таку матеріальну, аж її здавалось, можна відчути на доторк. Скільки боялася сама перед собою відкритися з цією думкою, аби не зрочити, не спровокувати того найгіршого, найстрашнішого, що могло статися з її настусою, коли б дочина доля ступила в притрушенні вже байдуже відстороненим часом сліди материної долі. Усе лихе повторюється, а все добро минає надто швидко і залишає по собі примарну тінь і далеке відлуння, до яких не дотягнеться, не догукається. Життя майже втратило сенс. Літає зими, весне, осені – Змінюючи одне одного безліч разів, потяглися одноманітною вервечкою, і якби хто спитав Саньку про якусь помітну, пам'ятну подію в тій вервечці, вона б не спромоглася на відповідь. Єдина переміна. Колись була просто Санька, а після повернення з Тюменщини на неї почали казати «Баба Санька». А так, усе як і вчора, як і рік тому, як і десятиріччя. Але буває, що прокидаються і давно згаслі вулкани. Оперше по довгім часі гледнулася земля і під бабою Санькою. В Москві провалився заколот гекачепістів проти Горбачова. В селі ширилася невідьким пущена чутка, ніби сам мічений генсек був разом із колотниками, Та щось там у них кінці з кінцями не зійшлись.